Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë nata e mirazhit. Borrni pjesë natës zoti gjënëshën nuk e ka thurë pe aty hitën në kodifikim edhe prap e ka hyrë tek. Inna la yakhsha Allahu min ibadihi alulama. Ya Rabbi, o Allah, më nëjësonin e lutjesin e Ligeron, mullatëm e fëndit tërnava Në me thonë jo vesh krej tërninak Por shërë një pjesë natë të zotë i gjëllësharën Hu e ka që e pej atyjit në kudusit shërif Edhe prap e ka që e pej kudusit në me që i më qërëme Që kjo është në me dhe lilë kura anit i ajqe banin qarë të në uzu billah jetë pa iman qafir është. Fej aty i në gjëna bu Allah, kullin e vetë, doshin e vetë, abdin e vetë, fej kudusi shërifit e ka që për fjetë, fejni qëllën qëtërën qëllë, fërmi sidrejnë në të ha, ja ka trebuje habibit vetë Muhammed Mustafa'së, zoti Vyl Gjelalë, shumë dokumentet gjala, ajatët më dhajan linur jehumi në ajatina se betë këtho Zotë i është jekumqukë të nartë për një atregu e pejgamberit sëllëllohu të ala sellem, diso gjona jash zakonishme diso gjona që asë kamujt me i poën të me atregu e në qënë në pëqin e vetë Zotë i dhjelal ka ditë pejgamberit tonë sëllëllohu të ala ala Vlazën muslimon pak e shumë dhe flasën sonë Dhe gjithë të është gjumon Ma gjënësisht flasën për natën e mjeragjit Edhe natën e mjeragjit që është inshalla Mas në sti prama dhjëllën në këshonë Flasën mas i kini i tapet ma gjënë e gatë Dhe të në pak një zybde Sëtë disa fjarë Lillën e këtë natë Që kjo natë karshipi i gamberit është me madhja natë Peygamberi min sallallahu ta'la aleyhi ve sellem Ketë me ket kam Ketë rytë ve kash në alë që e kam rinë Ketë në atë kur një pejgamber Fe hazet i Ademit E te i rësullullohin asne nuk i kam rinë rytë rin ve në tina Hazet i Musa ka lype i zotit me po zotin Zotit i ka thonë Lenë tërani i velakinin dhurile lëgjebeli fejniste kërre me kani i fesëvë tërani Nuk mërë që ka thonë me mëpomuën, por këshërë në qatë të bieshë, në ku avse më manë bieshë, ka e manë të gjellinë në temë qatë herë mëshehënë. Kur ka bua zotit të gjellinëve të natë bieshëke ka dëshu, të gjera lehu dhekken dhekka, e ka bua bieshëke në tëpa tëpa, dhe harre mu sa asa i ka, haze ti mu sa karatë fikë, koha ka po azmëtin e madhnin e Zotit xhel Gjell gele jalal u bete ka aqur se rasulullah sallallahu tala alaihi vesellem me syyt vet te zballit edhe me syyt e zemrës bash jon to po termisi drejymt e ha ja ka tregues zoti madhnin e vet edhe e ka po zotin xhel gele jalal u madhnin e zotit Nuk mund na me treguazë çëshe ka po. Pa farqëti jetëti, pa fartëmsi, pa farmicali, vet Allahul Dhul Jalal, Nuri n e Zotit të syt vetë dhe me zemër vetë që i ka bërë i sallallahu ta alahehi wasallam ne ka po. And natën e sonte, do të thonë jo sonte, po natën e sikur që sa natët që si vijnë pas natës së promës, do të thonë ditën promjet. Edhe tash, dynjoja a peshë në ran që gjithë e që në mujtë e hanës, për si vjetë prapë ka qëlluë e natë e hanës, sikur se që qi ka qëlluë në atë kohë kër ka buë pe i gamberin Mirazin. Edhe atë natë o konë natë e hanës, sikur se që si vjetë po ka ardhë sopi më një nat, nat, nat e, hones, e një ta nat e ta natë, natë e hanës e 27 ta natë e mujtë rëgjepit, ka i gamberin në sëndë Allahu talë a.s. me ajetë, fej hare, haremi shërifit të në kutu si shërif, ka shku e dhe është bëj, ka tërdet konak u dhe i ka, lartë kur ka njëtë të nëhere, konsorë ose ka njëtë me dere. Fej atyit ka shku e të të pojët cjela, edhe përmisi drejnë në të ha, edhe ka fuall me zotin gjëllë shanë hu. Më në zemë dhe rra zotin është fejt me qanit dhe fejt venit dhe fejt zemanit, Por zoti ka full fanër mjeçtisë pejkambjeri tonë sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Dhe evtë edha ila abdihi ma evha. Ka fillu e Allahi dhu l-Gelal me i buë vahji kulit dhe qka kadesht ajme i tham. Ma këdhët e l-fuadu ma rea e rëskarraj zemre pejkambjeri qaka pohë. Nuk është priguë, asë nuk është abitë, dhe që e kanë digjuë edhe nuk i karatë pak asë të pitë. Se për pora sa këtë që ka vidhup i gamberi më shkue, ka kalzu në hadisit sahi, që si po thot për pora arjë i brinjë edhe mi qahili a.s. e ma kanë ndhirë zemën, ma kanë bo operacion, edhe ma kanë go me ujtë zemë zemit, ma kanë pastru, ma kanë ndhirë krejt gjakur që ka njerit i bjëntik të i kina, ma kanë hjekë, e ma kanë mush me nurë dhe me hqmet, ma sa një nga të mbohit të rrëtë. Vlazën Müstimon, këtyën e herë o kunzërë me i thonë njerëzve që ka shku pejgamberin qela, që njerëz të meti kanë posë shumë të kufizune, nuk kanë mujt me besu kalaj. Ta shohar kalaj me besu për ata që kanë menë, se për ti të shuofin që thonë për shkoj njerëzve me satelitë në hanë, Gjën ardhë kuha, dhe të kuha me vërëtëtu është ka këthë zoti dhe është ka këthë pejgamberi sallallahu tala aleyhi ve sellem. Kur munet njeri ju pakon hitë muslimon, është edhe në kuak se është muslimon një njeri i thjeshtë, kur munet me shkue në qima, me anë, ah, me mjetë që i maranë, e pësës munet me fuqif Allah i dhul djeljal muhameris sallallahu tala aleyhi ve sellem. Edhe ju e këni një fare njeri që pejgamberi s'ka shkue këtu, Dhe që ka shkua një burak, burakun vëzhe që një një emnin, nuk e dhiti që do më thonë burakit, aja ka posh kotografi në një kallit, që kërkallit, porë Allahu Alema i të i gjenjetit të orë, një fuqit që është madhe që kuja ka poshyni e ka qitë kruqin. Do më thonë, së të që i tjelle i më shqe e të sytë, aja ka shkua e më për që pejnë me që i më qërë me të në kudë të të të të të të të të të të të t është sa shestin një, nsonit, një hap në sanit, një hapë në qiti, një hajvanit, kjo është me shputhia Zothit të lë gjelani. Kemi naksorosën kur anë shumë-shumë, që nuk, jemi, nuk i kemi zvilluën asë nuk ka posë nevojë. O është edhe maja hatashme me të reguë, me thonë, ajo, rezidencët e Belgisit ka orë të jemenit parë Hazeti Sulejmanit. Ka thonë, kush mundët me marë kruë e që të shpejtë e shpejtë, shpejtë atë, Arshin e velkisit, velkisit pak pa ardhe në kudus. A jemeni është edhe haleo ma larkë se, -se qabja e dhe gati një mi kilometra. Këdjuni ka thonë, e në atikë ka blenë të kumë me minë me kamik. Unë të abijë ka thonë, pa u qupë i venit. Ka thonë, jokë, po u vanajke. Kjendri ka thonë, unë të abijë ka blenë të rëndë -të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kër e po, e po me vgjur para vjeti Hazetës Sulemoni a.s. Këto a jënë ulazën një vizët pejgamberve, a jënë pëqit zotë i gjëllë gjëllalu hu vë gjëllë shanu hu. Inë në ma emru hu i dhaera dhe shëjën en, e një kune le hu kën për jëkun. Zotë i gjëllë shanu e kani pëqit kërë donë murad me boni sen, ati si duhet njëte, po i veq i duhet për i tonë bonu, edhe buhet që ajo është halik, ajo është kadir, ka donë me bua Zotin dhullë gjelalë bëndë. Ere pejgamberin ka dashë Zotin dhullë gjelalë me në satë polë qela, e me a gjysterisë më avmineve, edhe me po gjenete dhe gjeneme. E në këtë moment, kur ka mri pejgamberin qela, aty e dhe ka nisë me Zotin dhullë gjelalë me në lu fjallë, tash pohina e mbi qetë ka ka patë nër një pejgamberin dhe Zotin dhullë gjelalë huve gjelë gjelë gjelalë. Në mekam, munajatë ilahi, kur shkoj pengamberin në dhenë, filaj tash në musje pomadhinë e Zotit ta, nësë nisje dhe pëllifdojnë Zotin, e tëhijatu l'Illahi dhe sëlevatu dhe tëjjibatu. Tua janë blazën fjallët e pengamberit, kur ka nisë me lavduhet mëgjën Allah, Muna gjati ilahi për kondër mjetinë dhe atina asë asë dit i vrilihët. Ja rabbi tha e tehijatu, krejt gjemi i badet i kaullije, të nga fjallë qëka i liptohen me gu, krejt për ty jën mahtu, lafdasët me gu, ibadetët me gu, për ty dhe ilahi për Allahin jënë, dhe salavatu edhe namas i falun, krejtë për Allahin johë dhe të pa i batu edhe zeqatë që ka jetë për pashuni i malë krejtë për Allahin dhull gjelal janë tu për ty du të mi dhonë një arabisë e ju për që të të rëkanë Gjot i dhull gjelal janë dhe i atë të hi jetën, atë lavdatën e pe i gambejët e u fye i fa Në vend të hjatit ta e selamu a lejke e juhen në biju, selam i zotit kohë për një ty, e i pejgamberi jenë, dhe rahmetullahi kashin amazit ta rahmet i zotit kohë për një ty, dhe bere kjatuhu kashin e zeqatit ta bere shjeti i zotit kohë për një ty. Përgambieja lehi salatu vë selam, rahmetën lë alemin o shtarën dë njënjë, Nuk e kalon beshtë për vjeti këtë mëshirë të zotit Po ka thonë masanena Es selamu alejna dhe ala i badi lahi salihim Aja rabbi Selami këtë për mi muë Edhe për mi u mepin ten Edhe për mi qërë pejgamber Edhe për mi krej kultë e mirë të ka janë Ton ishtini mrenën këtë lavdaten e Allahi Gjelle dhe lalu huve gjelle franu hu Hazët i Gjibrili e me leshtë e ndigjumë këtë të hije nërmjet Allahit dhe Gjibrilit, e nëse në thamë është edu e në la ilahe illa Allah dhe është edu e në Muhammeden Abduhuva Rasuluhu, një njeri që e falë namazin, në është konë terin të hijatë, e eknon të hijatën, edhe nalët e kujtonë se që tuajon të hijatët që i kanë ruë me zotët edhe pejgamberit, Aje kam rrie mirajin e Resulullahi sallallahu ta'ala alaihi ve sellem, që vetë hasët jalija ka thonë kerëmë Allahu vetëhe, kur dhejke mehi namaz, irë të abdë qarruhu, gjilduhu, dhe që arre qarruhu, ju e rëqëtë të trupi, ju e që i shinkimet per pjedë, kur dhejke mehi namaz, edhe dhe sëtërre dhejhuhu, edhe ju... Behte këtyra e i thanë jali shkakije dhe i ke vajnë dhe të salatu miragjul mumin namazit dhe i ke është miragji mështimani që pejgamberi ka shkuen përmisi dhe i mënte harmona gjati ilahi por nësë mujnë me mri ato veç e mrina që ato që ja ka bozuat i farë që atë nab është namazit E një njeri që je pa namazin afruhet pa huzurit zotit dhër gjelal, kër kush ka nërmjet tina dhe dhërmjet të zotit kër një sen, dhe të më Allah i ka me borahmet të të sidë mështë, aj që je vënën këtë në sejtë për zotit dhër gjelal. E që të rëmsi e ka namazin vlazën, që në qëtë moment, në qëtë kohë, zotit pejgamberit tonë ja ka bo farë, pesë dhe dhërët namaz. Kër ja boni i farë, fesë dhakë namaz pejgamberit tonë, Zotit dhullë gjelaj, si bakëshish, u këdhye Hazëti pejgamberit e ertejtë e Hazëti Musa. E i talëzoj, hyshmetet e Zotit janë tu. Hazëti Musa tha, ja, Resulë Allah, ja, Muhammed tha, unë e i kumboj të gjryve e u metin ten. Tha po këtër, e boni rija Zotit letin zhryve, që shumë zorë është 50 bakë namazë me i buë. U këthyja Hazet i Musa, aj Hazet i Gamberi, ty e lutë zotin teri i pruni e në për. Shka tha zotin gjellë gjellë alë huve gjellë shani huve. Qërët është në lidhje me këto, dhe pejgamberi a lehi salatu vë selam ka thonë vetë, që është buë farë 5 bakë namazë i përmi muë edhe përmi i metin tenë, dhe kanët hamësine jënë konë pës dhe të mazale sallallahu aleyhi vesellem, ve sellem ju rraji u rabbehu gjelle dhe ala gjithë o këthu e dhe ju e dhe e kalut dhe jesë e lëhut të këthif e kalut me letue të ju me të të vetë hëtta sarët hamësine të reqion bërë pës dhe këtë namazë natë ku dhe në adamu nadin o shtirë në zuen qimë më ka thonë Këtë faraj të faridati e bona farz ka thonë Zotë i forzin ten dhe ka tëftu ala i vadi edhe i aletruova kullve të mi. La ju berdelu në kaullu ledeje, pjala e jemen nuk mërëshën, hi e hamsun dhe hi e hamsun që të e jonë peshë po e kanë se vopin e peshë po e dhe. Të ato dokumenteve ku e dokumenton edhe dokumento Kurani se ka thonë men jawabil hasnat felehu ashru am qalha ai ti e punon në sevot zoti ja jep ka thonë atina 10 për një në muslimancë koll faz vak namazin e ka derijen e 50 vogëve siç e kanë pas ymieti haseti muhamedsaleh sallallahu alaihi salatu wasalam se na mesnahr kur shkojna kërname kont porte ymieteve Jo me pun që i pun që e ke njëmri në shkurt edhe i badjetin madbogel, por me rahmet zotit të hyrmet të i gamberit tonë sallallahu ta'la a.sallam. Elhamdikov të Allah e dhe gjela që në e ka bona si dhe njemi mjë umetit tina, vlazën muslimon, se nuk e dim na këtë njëmët këtë durat që në e ka hëllë zotit, së dina me që muës a jemi në dy njërë, baj me dhe të për le, se me konë me dit, Asë natën, asë ditën, kur një herës pritohen, a një bojë vajtën zotit e dhe më rrasën e vajtë për mjë pejga mbjerit. Që këto lukën e mërë kushtë dhënë, po këto veshkuj në zotit ja ka bo në asit gjëllë gjëllë alë, vëve gjëllë shanë. Nuk u kam bakë ma shumë sot me, me zëgjenu e vazën asihati, në faqa petë në qala dhënë, në që gjenë në qasë të, të ma gjënë, vetëm sot dhe të, të trego Shka ka ndohë dhe në qela atë natë që i kapavet me, me sytëve të pejgamberi a.s. Peygamberi a.s. e ka fuë se hadis i mirajit është shumë i godë por disa pjesë me për hadis i mirajit i shkurtu e në shkurtimisht e i flasëm ju të reguim juve ka thënë kur jenë shkuet të sidre i mëndë të haja e këm pa, pa shkuet të sidre i mëndë të haja e këmpo një veni thonë Bejtul Mamur, e këmpo Hazeti Ibrahim Alehi Salatu Veselam në pështetën për Bejtul Mamurit. Edhe nëtë Bejtul Mamur, fa që nabu Allah gjithë, gjithë së dhe në vitën e gjumas, i urdhë nënë me bua ka një mëmber, një mëmber i thonë që i sajnë këtë në shkallë dhe tyjtës. E nëtë mëmber e falin gjumonë, Krejt me lo që të buhem tupë, qikur në që buhem tupë. Fejy dhe në lehum Gjibrili. Hazetë i Gjibrili e kënën e zonën dhe të bënë me i zinë lakë. Vejusallabihim Mikail, falet me të bashkë Hazetë i Mikaili. Fejda aferëgum min salatihim, kur të kryj namazim, je kullu Gjibrili, thot Hazetë i Gjibrili a.s. Allahum me gjalë të vabin i muerdhinin e min ymët i Muhammed. Ja Rabbi, të vabin që je fitrua dhe une dhe i ti me i zillakut sa i gjumohje, bënja u nasib këtë të vab krejt me i zibre të metit Muhammedit, qka jo në të hëtën të njënjën? Dhe jekullu Mikhail, e thëtë haset i Mikhailit, Allahum me gjalë të babi i lillillill e imet i minë ümet i Muhammed, ja rabbi thasë këtë të babë që e konfituhon e i këti i badetit, ja u faqabu e hedhije krejti i manve të metit Muhammedit që ka jenë në dymion. Vë të kulur me lajë këtu e thanë tash me lajë që që jenë konë gjemat, Allahum me gjallë të vabë salatin alil musallin e min ümmet i Muhammed. Ja Rabbi, banjav nasib që vabin që i kemi fitu e na, krejt gjematit të metit Muhammedit që i kanë folë gjumonën dë një. Fejekullu lehëmullah, Allah i tërstheje dhe urthët të në me lehë qëve që i ebonë këtë dua, e të shavë në alejeh, A ju do një mu bua më atë gjymërët se una? Dhe e në evri abin gjutive lë keremi. E une jam ma për para që duhet me buhet gjymërët lakë edhe i kramë. E shkëdu, bëne i spotë dhe ju, e i me lachet e mija, i një katë ka fërtu një mumi një ymmet i Muhammed, σε βου αθε